Могутнім ривком зірвав з колоди і притяг до себе, щось беззвучно виказуючи висковене обличчя старого. Вік не позбавив самої латурки неба, якої частки його колишньої сили. Руки шафлярського злодія мертвою хваткою вчепилися в канзол непоштивого вихованця. На мить вони так і заклякли величезний старий із ликом древнього ідола та молодий воєвода, що бався крицею та чужим життям, як дитина з саморобною лялькою. Вечір відсахнувся перелякано, рвані смуги сутінок захиталися збоку на бік і немововечим молоком хлюпнули на Самоїла Бацу. Страшно сполотнівши, він облишив Михалика, хопився за груди, закашлявся і зігнувся в три погибелі. Майже впавши на колоду, він ще якийсь час здригався, намагаючись випростатися, а потім сповз на землю, скорчився біля ніг сина. Тіло Самуїлове вигнулося в останній судомі, і завмерло. Войвода Райцеш нерухомо стояв над трупом батька. Не розуміючи, що робить, Марта ступнула вперед, наразившись на невидиму перешкоду і побачила зовсім поруч із собою, розсяво чубого юнака, майже хлопчика, одягненого. Погуральський. Порятунок від дощу прокип'ячена яче на волі і сорочка з такими широкими в зап'ястку рукавами, що вони звисали майже до колін. Полотняні штани з синіми зав'язками, широкий пояс системної шкіри, поцяткований мідними та срібними бляшками, висока бараніча шапка. Юнак невідривно дивився на Михалика та на мертвого Самоїла. Пальці його стискали, руків'я засунутого за пояс ножа. І воюводин, мов щось відчув, різко озернувся, наполовину оголюючий палаш, відступив на крок другий, а потім швидко пішов, майже побіг геть. Починався дощ, його краплі впали на тіло самої латурка. Перешкода перед Мартою дедалі більше заважала їй кинутися до батька. Увічий вона спробувала обминути перешкоду. Налетіла на юнака гураля, прийшла крізь нього усім тілом з ополу, врізавшись у живе, тепле, що хропнуло при зіткненні. І Марта... Пізнала юнака, пізнала замить до того, як перестала бачити. Усі шафляри знали, що в Янтосі Новобильської, молодої удови Яцика Новобильського, буває ночами Самуїлів по братим Мардула розбійних. Не сказати, що вночі, а так, коли крутиться в довколишніх місцях, та коли не за ним чиїсь гайдуки чи обікрадені липтовські чобани, швидкі не розправ. Видно, міцно кохала Янтосева вдова безстрашного Марду. Хоч і немолодий, дуже немолодий був розбійник, і заміж її сватили не йшла, і липтівці погрожували помститися за гріхи мордули, сміялася та жарти жартувала, і хлоп'я від розбійника прижила, сама витягнула, виходила, не побоялася батьковим ім'ям наректи. Коли Марта Івонович у 18 років залишала шафляри, синомі Мардули і Янтосі Новобильської, було років 8-9, не більше, і бався він собі з іншими хлопцями в цурки